а парубки на нажать, бо на високих місцях уже горіла трава. Батюшка, відправивши ранню обідню, разом з титарем і паламарем, був іще у вівтарі, а в церкві шепотіло з санні молитви три сиві діди і одна беззуба підстіпувата бабуся. Раптом до церкви вбіг блідий переляканий хлопець і заволав не своїм голосом. «Хто в Бога вірує, рятуйте! Згори мчать! Уже близько!» «Хто мчить?» – стривожно спитав з вівтаря батюшка. Він уже скинув рясу і був тільки у полотняному підряснику, а в руках тримав довгу патерицю і бриля. «Ой, паночі, поляки, по конях і по зброї видно, ой, лихо!» – заламував руки переляканий хлопець. Усі зблідли із безладних хлопцевих слів і священник, і всі присутні зрозуміли, що над церквою і селом нависла смертельна небезпека. «Слухай, пане Даниле, і ви, мої любі діди», – квапливо заговорив отець Хома. «На все воля Божа, я піду додому. Зле, коли мене застукають у храмі. А ти, друже, Даниле, разом з дідами рятуйте всі священні речі з вівтаря і ризниці, щоб не дісталися вони до рук латинян. Ключ також доручаю тобі» хоч у річку закинь. Хай вдеруться до церкви, аки таті, аки розбійники, а не війдуть мирно. Благослови вас, Боже, а мене простіть і розрішіть, а ще був, що не гаразд вчинив. «Що ви, паночі, батько наш рідний?» – підходячи до батюшки, за благословенням сказали титар і діди. «Хіба ж завинила, коли перед ким-небудь ваша свята душа?» Ох, простіть і прощайте. Хай береже вас Господь, тремтячим голосом промовив отець Хама і, перехрестивши схилені голови дідів, вийшов із церкви. Ледве він дійшов до садиби титаря, як назустріч йому вискочив добрий десяток вершників. Попереду мчав на баскому гнідому жеребці молодий Улан з пихатим виразом обличчя небіж Кшемуського. Гей, попе! «Сюди!» – гукнув він, осадивши біля воріт смиленого коня. Батюшка, скинувши бриля, підійшов і шанобливо зупинився перед довуцею. «Слухай ти!» – погірдливо заговорив Улан. «Сейм постановив, щоб в королівстві не було більше ніякої схизми. Розумієш? Ніякої. Щоб усе населення було католиками або, принаймні, уніатами. І квит!» І жодне покровительство і заступництво вам не допоможе. Жодне червонів роздратування шляхтич, погрожуючи нагаєм. Ні, ваша гайдамака Мельхіседек, якого цими днями посадять на палю, ні Москва, проти якої піднялося все лицарство, я тобі зараз доведу, що гонорове слово Сейму і святе, і тверде. Слухай мій наказ». Ти задля свого спасіння і блага мусиш негайно до приїзду губернатора присягнути сам і привести в церкві парафіян до присяги на унію. Даю тобі на це дві години. Якщо запізнишся і його ясна мост ще застане тут схизму, тоді пощади не буде». Отець Хама слухав зухвалу мову молодого Улана скорботно і схвильовано. У нього була спалахнула надія на заступництво нового пана, але зараз же згасла. Він раптом зрозумів усю її ефемерність і подумав, що тисячу років мав рацію деякан, коли закликав ні в чому не покладатися на панів. А втім, вислухавши Улана, батюшка оволодів собою і в його ясних очах засвітився непохитний спокій віри – Пане, тремтячим голосом заговорив він після короткої паузи. «Я нікого не силою із своїх парафіян. Всяк має свою волю і свій розум. Склич їх і поясни сам волю найяснішого короля і могутнього сейму. Насильством, пане, не можна ані насадити, ані знищити віру. За неї, пане, люди йшли на хрест і на вогнище. Що ж до мене, смиренно служителя вівтаря, то ніякі принади світу цього, ніякі блага його не можуть спокусити мене на нечестивий вчинок. Я не зламаю присяги, даної мною у вівтарі мого рідного храму, і зрадником не стану, ніякі погрози мене до цього не змусять. Смерті я не боюся за її межею, сонце правди, сіяння вічної любові і радості життя, і муки Його, все тлін, усе скороменуще, тільки там вічне.